Потім швидко вгамувався. «І нарешті туфлі. Адже вони імпортні. А чоловік шулешко плавав. Значить, Раїси Гаврилівни презент?» «Ні, це вже далеко я зайшов у своїх підозрах. Я подався до скорича. Дмитро Юхимович зосереджено розглядав якісь фотографії розгорнутій папці. Я вдав, що не помітив його невдоволеного погляду, бо завітав невчасно. «Що сталося, Арсене Федоровичу? У якийсь, мов, іменинник?» Насторожено поглянув на мене майор. «У мене був табурчак», радісно випалив. «Це я послав його до вас». Скорич заплющився і прикрив очі долонями. «Ви звернули увагу на його туфлі?» «Туфлі?» «Тирочі, звернув. Не наші. А що?» «Я бачив точнісінько такі ушулешко». І в квартирі пахло свіжим тютюновим димом. Скорич прийняв пальці з очей і зацікавлено подивився на мене. "М-да". туфлі у нього рідкісні погодився. Невже він залицяльник, Шулешко? І Руслан випадково дізнався. Перевірте, коли Табурчак виїхав з Києва. Зроблю. Підлітки гостро реагують на зраду. Ось він і вирішив помститися батькові. Майор посміхнувся і зауважив: «Не треба так категорично. Не забувайте, Арсене Федоровичу, про матір. Порядний син не залишить її в біді. Розумію. Одразу ж підупав мій настрій, і я повернувся до дверей. Мав рацію, майор, не міг Руслан так помститися батькові». Я, приміром, теж не покинув би матері у скрутну хвилину. Навпаки, ще більше б прихилився б до неї. Як перевірити відрядження Табурчака? До Києва мене зараз ніхто не пустить. Зробити запит? Довго чекатиму відповідь. Я згадав про Петра Коноплича, інспектора карного розшуку столичного райвідділку міліції, з яким торік познайомився на нараді. А що коли попросити його? Присунув до себе телефон. Ще треба подзвонити у відділ кадрів машинобудівного заводу і взнати прізвище начальника відділу матеріально-технічного постачання, де працював Тобурчак. Поспішав до Пелінституту на зустріч із Нагорняком, тренером з боксу. Головне не втрачати надії, а вона була, бо вже висвітлювались взаємини між табурчаками і навколо хрипливого звужувалося коло. Бракувало лише кількох показань. Коноплич теж обіцяв подзвонити підвечір. Я вже почав схилятися до думки, що Руслан загинув, та легко її позбувся, як тільки побачив табурчакові туфлі. А коли ще підтвердиться, що він з Києва не вчора, то висновок напрошувався один. «Жив у ці дні табурчаку Шулешко». І син якось дізнався, забіг до неї, щоб переконатися. Може, мав гостру розмову з батьком? А він тепер намагався все-те приховати, не викрити себе перед дружиною. А Руслан, приголомшений зрадою, вирішив піти з дому. Ні. Скорич відхилив таку версію, і мені вона теж не здавалася достовірною психологічного боку. А чи не зустрів батько-сина після тренування і кудись заманив, щоб той не розповів матері? Дурниця. Тоді де Руслан? І чому не прийшов додому? Я знову повернувся до своїх попередніх запитань. Вулиця Герцена круто повертала, ніби впиралася в триповерховий будинок з колонами. То Педінститут приземкувати приміщення із силікатної цегли Потемніли від часу. Я зайшов до просторого вестибюля з підлогою, викладеною білими і чорними плитами під мармур, від яких тягло прохолодою. Підійшов до чергової, пристарковатої жінки в червоній вовняній кофті. Жінка сиділа за столиком з телефоном і читала журнал «Перець». «Скажіть, як мені знайти спортзал?» «Он туди», – показала на двері біля сходів. У дворі побачите високу споруду з великими вікнами. Дякую. З вестибюля я потрапив до внутрішнього подвір'я, засадженого кущами бузку і плакучими вербами, під якими ховалися лавки. На деяких сиділи студенти, заглиблені в читання. У протилежному кінці скверика побачив високу з великими вікнами будівлю. Я зайшов у спортзал і спитав у хлопця спітнілого і розкучманого, що стрибав на скакалці мені назустріч. «Де тренер Нагорняк?» «Прямо по коридору і праворуч», – кивнув мимохідь. У малому залі посередині влаштовано ринг, на якому вовтузились, гамсели один одного дві пари боксерів. Зі стелі на канатах звисали груші і мішки, і їх зосереджено лупцювали юнаки, ухиляючись уявних ударів. Кілька спортсменів лежачі віджимали штанги – Скрізь михтіли чорні і коричневі рукавиці, розпалення обличчя, панувала неймовірна збудженість, яка, мимволі, змушувала збадьоритися і напружити м'язи. Серед того шарварку лише один посивілий чоловік був спокійний. Він щось пояснював кирпатому хлопчикові, який уважно слухав і продовжував ніби машинально штурхати лівою рукою мішок. Я підняв руку, щоб привернути увагу тренера. Той помітив, кивнув. Трохи згодом він підійшов до мене, став боком, щоб бачити спортсменів. «Вам кого?» – запитав. «Товариша Нагорняка. Слухаю. З ким маю честь?» «Інспектор карного розшуку Загайгора. А, міліція». Нагорняк гостро глянув на мене, потім холодно запитав.